усипав собі до торби мисочку перлової крупи. Мав Стефану вдома четверо дітей, і ті діти йому важливіші, і що він міг би повідомити про це органи, і тоді за вгосп опинився б за ґратами на п'ять років, чи скільки тепер за це дають після війни. І якої кривди він, головний лікар, міг би заподіяти зла кожному з цих людей, і певне зробив би, якби війна не зрушила сталеву вісь порядку, не змусила ігнорувати закони задля власного чи чужого порятунку. Але війна скінчилася, і знову все поверталось навіть, божевільні не сміли говорити зайвого. Цікаво, чи Адам Віцентійович мав у своєму арсеналі отруту, яка вбиває людську свідомість, чи користався з неї хоча б раз. Може, він людина, яку не можна вбити, посадити в тюрму. Бо від нього йде сила, яка змушує відступати кожного. Старим людям можна позаздрити. Вони стоять на порозі остаточного звільнення. Нарешті з'явився пульсуючий біль, що підкоряє тіло й думки спільному ритму. Єдині ліки, які він міг би собі дозволити, це абсолютний спокій. І ще трохи музики де безконечно повторювалася би проста мелодія без крутих підйомів і ліских спадів. Вона звучить у нього в голові, догоджає болю, щоб не став сильнішим. Мабуть, це флейта, бо скрипка не така ніжна, у ній не бере участь дихання. І під цю музику, яку чують ті, що сплять, і ті, хто досі не спить, у Добромельському монастирі лікар заснув друге, лігши на бік, підідбавши ноги зовсім близько від дитинства і материнського лона. Три дні у лісах було чутно вибухи і стрілянину. А шкоди, бо стояла сонячно-тепла погода. І когось, напевно, вбили. Не можна було піти до лісу, піднятися до монастирського саду у горах, до руїн замку Гербуртів. Вони жили наче в облозі. І навіть місцеві жителі, не насмілювалися йти до лісу, щоб не стати жертвою сліпої колі. Тому і начальство сюди не їздило. Ні зі Старого Самбора, ні зі Львова. Тільки уночі підіймались у гори і вертались з них найвідважніші. Олексій Іванович, котрий пробув на фронті цілих чотири роки, боявся, щоб повстанці не захопили лікарню згідно неписаних правил партизанської війни і щоб звідти їх не вибивали війська НКВД. Він заборонив хворим підходити до вікон, попереставляв подалі від них ліжка, а коли стрілянина наблизилася, зігнав усіх до їдальні у цоколі. Деякі пацієнти виглядали наляканими, ховалися, а інші навпаки не звертали на постріли жодної уваги. Ані ті, ані інші, проте, не виглядали нормальними, здоровими людьми. Безлад і відчуття небезпеки Загострювали ледь притлумлені хвороби, про остаточне зцілення, від яких навіть не йшлося. Не така-то була лікарня. Ніхто не знав, чи це надовго, бо тривало воно вже кілька років. Олексій Іванович був тут новою людиною, і кожний постріл сприймав як катастрофу. Йому здавалося, що після війни він уже ніколи не почує цих моторошних звуків. Після кількох місяців розгубленості і дошкольного відчуття того, що він не на своєму місці, лікар нарешті почав давати собі раду, як полководець в оточенні. Але ж не в облозі. Попри усе, спускався у діл за електриком, за хлібом, який допомагав нести за угосп Стефан. Хліб був чорний і гливкий, але його можна було виміняти на молоко, яйця чи сушені гриби. Де б він не був у Добромелі, Звідусиль видно було монастири Тригори, на одній з яких стояв напіврозвалений замок. Власне, то насправді не був монастир іще від 1939 року. Але стояли дзвінниця, яку видно було звідусіль, і церква. Десь у закапелку Олексій Іванович запримітив купу старих паперів та не мав часу їх оглянути. Найліпше було те все спалити, щоб не накликати біди, але начесто сиділо тихо, наче миші, і можна було зачекати з ліквідацією залишків релігійного культу. Що діялось у лісі, він не питав, але бачив, як звідти везли на фірах трупи у діл на опізнання. Війна ніяк не закінчувалася в цих горах. Навіщо це? запитував себе колишній фронтовий лікар. Відомо, хто переміг, для чого гинути молодим хлопцям і вбивати таких самих молодих? Це божевілля. Він бачив гори трупів, пекельний вогонь, мародерство, розбій. Ось це була війна. А зараз? Полювання, де люди полюють на людей. Я поспішав сховатися в монастирі, як раніше ховалися тут люди, які не хотіли ні вбивати, ні бути вбитими. Щось у ньому зламалося. Забагато крові. Він уже не міг її бачити. Вона ввижалася йому скрізь, вся дорога, що вела у діл, була захляпана кров'ю. І його очі помічали найменшу плямочку загуслої, свіжої.